Ja jag, jag må vara låg men jag försöker att korrigera mig lite till, till våra inspelningar här i alla fall så att det ska lättare gå att uppfatta vad jag säger så att det inte bara blir en massa mullrande maskinljud i bakgrunden när vi har våra diskussioner så eh, jag, jag, jag, jag, jag försöker så gott jag kan och jag hoppas du förstår mig där borta. Jo då, jag brukar uppfatta vad du säger så det är inga problem. Och vad vore livet utan lite bas? Jag förstår att det är kanske inte det ljudet som man direkt minns eller direkt uppskattar. Men, men så fort det saknas i en låt någonstans så brukar det vara äh, någonting som bara känns fel. Mm. Och det är väl lite dagens ämne också. Vi ska prata om saker som folk inte alltid tänker på. Men så fort det inte stämmer eller det saknas, ja, då är det någonting som inte känns rätt. Ja, det, det är ju verkligen en viktig del i en film och någonting som ja, man, man nästan tar för givet många gånger. Men när det väl saknas eller när det känns fel, det, då lägger man verkligen märke till det. För då, då är det som ett stort hål. Att det, det, det bara är någonting tomt. Någonting känns gallet. Det, det är någonting som förhindrar en för att och, och riktigt eh, kunna koppla bilderna där. För det, det är ju det verkligen som dagens tema gör. Det är ju verkligen att få oss att, att kunna... Ta bilderna och, och sätta det i sitt sammanhang och tillföra en känsla till det vi får uppleva och ja det, det är väl lite där vi ska försöka sondera terrängen och eventuellt göra lite smådyk in i också. Ja för det här är ett väldigt stort och väldigt brett ämne så vi kan bara skrapa på det och... Vi är ju inga experter heller, det måste vi ju understryka. Vi är ju två entusiaster som tycker att det här ämnet är extremt intressant och viktigt- men ja, vi får ju också erkänna att vår kunskap är därefter också. Vi är medvetna om det här, vi är medvetna om dess vikt. Men jag vet inte om man hade kunnat slänga in oss på filmstudion och säga fixa det här nu till den här rullen för då tror jag att vi har problem. Nej, ja, ja, jag vet inte det. Jag skulle gärna göra ett försök tror jag. Men visst, det krävs ett stort mått tekniskt kunnande och ja, det är mycket att sätta sig in i definitivt och saker och ting fungerar kanske inte så som man skulle tänka sig alla gånger inom olika delar av produktionen här så det är ju en stor omställning men gösses vad intressant det här är och... Och hur mycket vikt som ändå läggs vid det här elementet vid filmproduktion. Och hur mycket som ändå omarbetas efter inspelningen också. Och ominspelas eller genereras helt artificiellt. Ja, det, det, åh, det, det är mycket, mycket intressanta saker tycker jag. Det är ju det det är. Det här är någonting som fascinerar mig och har fascinerat mig sedan jag var ett litet barn. Alltså... Jag är uppväxt med radioteatrar och det enda som finns där, det är ju ljudet. Och mm. det finns många olika sorters ljud. Det, det mest kända är ju musik. Vi tycker väldigt mycket om musik och så vidare. Men så fort man pratar om en films soundtrack, då är det bara de här... Klämkäcka låtarna och kanske någon av musiken som har skrivits till filmen specifikt som man, man tänker på. Men ett soundtrack eller en ljudbild kan ju innehålla så extremt mycket mer. Och jag tror på en, på en omedveten nivå är vi alla medvetna om hur viktigt det är med en bra ljudbild. Därför att så fort en dålig ljudbild är där så stör det helhetsintrycket. Vi kanske inte förstår det när vi sitter där och lyssnar men vi får ändå en sån där obehaglig känsla att det är någonting här som inte stämmer det är någonting här som får det att krypa längs ryggraden att vi inte vet att det är det som vi lyssnar på eller snarare det vi inte lyssnar på som är problemet det är sällan att man inser men, men så fort mm. man har börjat upptäcka hur viktigt ljudet är Helt plötsligt öppnas en helt ny värld om man tittar på film på ett helt annat sätt. Och ja, vi är väl lite syndare där också för vi skulle kunna prata mer om det här ämnet i varje avsnitt, men alltså det är det är svårt att sätta fingret på ibland. Ja, många gånger är det väl det och ja, vi, vi försöker ju eh, baka in så mycket som möjligt i, i våra diskussioner här men vissa saker får ju stryka på foten också eh, för att, att få till ett lagom kompakt avsnitt som inte drar ut alldeles för tidsmässigt också. Eh, visst hade det gått att, att sitta och prata ljud i varje avsnitt och eh, verkligen djupdyka i hur, hur ljudet är producerat i, i alla alls det vi, vi tar och tittar på men eh, Ja det, det är inte allt för ofta som man har någonting direkt att anmärka på där och, och finns det det så har vi ju ändå en tendens att nämna det i alla fall mm. eh, oftast när, när ljud verkligen fungerar som det ska så lägger man ju inte direkt märke till det eh, det är ju nästan främst när det, när det blir fel eh, <laughs> på ljudet som man verkligen lägger märke till det när någon har till exempel lyckats skapa en felsynkning mellan bild och, och dialog i en film bara det kan skapa en sån enorm frustration hos tittarna och mm. bara få allting att ja, fullständigt förstöras eh, i upplevelsen och eh, när det väl klickar när allting ligger placerat där det ska och allt är, är satt på rätta nivåer eh, då, då då blir det så inbakat i själva upplevelsen att det är nästan svårt att, att ta och plocka ut element ur det och, och syna och säga att alltså det här var det som gjorde att, att ljudet verkligen fungerade mm. men eh, visst finns det gott om Exempel på extremt bra ljudbearbetning, ljudläggning, eh, inlägg av musik och användandet av, av ljud i största allmänhet som är något utöver det vanliga. Och ja, jag vet inte, det känns som att det är lite grann där vi, vi kommer att börja för att få ut de mest... Eh, speciella exemplen på eh, ljudanvändandet i, i filmväg här? Ja, för det finns ju mycket användande av film som vi skulle kunna gå in på och ju mer du stoppar in i en film som inte finns, desto mer ljudarbete finns det ju naturligtvis. Mm. Jag tänker på alla de här effekttunga filmerna i fantasy i sci-fi-genren, i superhjälte-genren och ja, i animerad film definitivt. För där är ju ingenting som verkligen skapar de där rätta ljuden. Jag menar... Vill man hålla det riktigt enkelt och fokusera på människor, då kan man ju spela in ljuden som människor gör. När de går omkring, när de pratar, när de slåss med varandra eller vad det nu må vara. Det är ljud som ändå existerar och kan fångas upp. Mm. Men hur fångar man ljudet till Godzilla? Hur fångar man ljudet till alla dinosaurier i Jurassic Park? Hur fångar man ljudet till alla rymdstrider i Star Wars och alla udda figurer där och så vidare? Ja, jag förstår naturligtvis ironin om att prata om ljud i rymden ute i vakuum men för all del, vi pratar ju ändå om film och fiktion. Och alla de här ljuden finns ju inte det, det är ljud som, som man hittar på andra ställen och placerar in och många gånger är de här ljudteknikerna som gör det så extremt skickliga att du som tittare tänker inte på att det är fejkade ljud eller ljud hämtade från andra ställen därför att de är så noga utvalda så noga producerade att det känns äkta och med så mycket här i världen så är det just det, att när det känns rätt, när det är rätt, då lägger du knappt märke till det. Mm. Ja, det är det, det som gör det här ämnet så, så speciellt också. Att det, det är så mycket arbete som man inte ägnar många tankar på, oftast. Alltså. Och ja, som du säger, de, de här påhittade sakerna som man verkligen måste uppfinna ett ljud till. Och eh, inte bara försöka spela in ett ljud utan ta 10, 20, ja, 100 olika ljud och, och mixa samman och hitta det ett nivå. Och få, Får rätt känsla på objektet eller djuret. Eller vad det nu är vad, som eh, visas för oss på, på Vita duken. Det är ju så mycket arbete bakom allt det där. Och ja, det, det, det tänker man ju inte ö, ö, ofta på. Utan det bara, det bara känns rätt när det väl görs på, på rätt sätt. Mm. Och... Ja det arbetet just med, med det påhittade där, där har vi många typexempel du, du nämnde Star Wars bland annat som ju har skapat väldigt ikoniska ljud till många saker som de har introducerat till till oss tittare här som ljusvärden och TIE Fighters och allt möjligt som har genererat sina egna ljud som verkligen är insvetsat i våra minnen mm. och om det skulle lägga ett annat ljud på de sakerna så hade vi varit fullständigt chockerade, det hade känts så fel och vi, vi skulle bara stänga av och, och vägra och fortsätta i stort sett för det, allting är så intimt förknippat med just ljudet att det, det är det som gör så mycket om upplevelsen vi får känna när en tight Fighter drar förbi oss på, eh, på skärmen där och, och vi nästan eh, kan känna tryckvågen efter den eller något sådant så att det, ja, det läggs extremt mycket arbete bakom sådana produktioner och för den delen det krävs extremt mycket arbete för att verkligen fånga Ja, det verkliga livet också i en mer jordnära produktion för att verkligen få dialogen att fångas på rätt sätt, omgivningen på rätt sätt och utan att allting bara blir ett enda mishmash där det är svårt att urskilja vad det är som håller på att hända och vad vi bör fokusera på mm. så hela ljudbilden, det är, det är många, många, många mikroskop element känns det som som måste verkligen klaffa för att man ska få en skön upplevelse för alltså personligen så finns det ingenting som är så enerverande som en dålig, dålig ljudbild i en film jag kan eh, tåla väldigt mycket eh, fel rent visuellt, en dålig bild eh, billig produktion rent visuellt det köper jag men Låter ljudet eh, Amatörmässigt Man har inte lyckats eh, eliminera Bakgrundsbruset Eller har inte eh, lyckats Fånga dialogen Så att den är eh, Acceptabel på eh, Rätt nivå Så är det det som gör Att jag tar och, och verkligen tar ett steg Bakåt för det är då filmen Verkligen, verkligen känns Billig Ja, alltså det krävs ju en, en hel del kunskap och en hel del ja, resurser naturligtvis för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Och jag är ledsen över att behöva spräcka en liten bubbla som många kanske har runt filmmakandet, särskilt idag. Är det inte en riktigt billig produktion där man har en extremt begränsad budget– då kan jag tala om att allt ljud du ser i en film är en efterproduktion. Man har kanske sparat ljudet från själva inspelningen som referens men allt annat är reproducerat i efterhand. Och det är för att filmstudios är extremt medvetna om att om ljudet låter konstigt, om det känns fel, om det ger fel vibbar då kommer det att färga av sig på precis allting. Som du säger, man kan komma undan med väldigt mycket i det visuella, både det låter rätt. Men allt visuellt arbete i världen kan inte rädda en riktigt, riktigt usel ljudbild. Så alla ljud du hör i en film är efterproduktioner. Även dialogen, vilket brukar chocka väldigt många. Skådespelare, de säger sina repliker när de står framför kameran men sen blir de indragna i en ljudstudio och så får de spela in sin dialog igen. Varför? Jo, därför att när de är ute, särskilt i utomhusscener och liknande ...då får man med en fruktansvärd massa annat ljud in i mikrofonen. Det kan vara så enkla saker som att det blåser lite den dagen... ...eller att det är ett flygplan som dundrar förbi eller vad det än må vara. Det är alltid någonting som väsnas och det vill man undvika så gott det går... Därför är det lätt att ja, vi, vi, vi har våra kontrollerade miljöer. Där kan vi spela in ljudet och så byter vi bara ut det. Och är det riktigt väl gjort så märker du inte att de har bytt ut dialogen. Så märker du inte att de har spelat in ljudet någon helt annan stans. Jag menar, många gånger kan man höra på ekon och liknande av saker och ting att det är inspelat i en helt annan miljö än den de rör sig i. Men den känns mer rätt. Det här ekot ger dialogen mer ja, effekt. De här fotstegen som man hör komma närmare. De ekar sådär olycksbådande. och det är spännande och liknande. Men när man tänker efter så... Ja, men vänta nu här. Vad ekar det mot egentligen? Ja, det är, det är mycket sådana egenheter. Men ja, samtidigt är det ju fortfarande en hel del eh, dialog som faktiskt behålls från ursprungsinspelningen men visst det är mycket ADR som är eh, involverat där man spelar in dialogen i efterhand och eh, i många produktioner kan man märka när man växlar över från inspelningsljudet till just eh, efter inspelningsljudet när man går över till ADR för att det är en, det är en hel en helt annan känsla i, i levereringen. En helt annan kvalitet på inspelningen. Och det är också något som verkligen kan irritera mig när ljudet liksom ändrar form och mm. klang mitt i en, en, en produktion. Och ibland mitt i en scen också. Så har man inte en väldigt bra ljudläggare med i produktionen så kan det skapa väldigt stor irritation hos tittarna. Lyckligtvis så verkar det finnas... Väldigt kompetent folk i ljudbranschen just nu så att eh, de eh, fällorna de faller man inte i så ofta numera men det händer fortfarande att jag, jag kan haja till och, och känna av den här markanta skillnaden när man tar och, och byter från ett inspelningssätt till ett annat eh, när de presenterar djuret och ah, det, det, det skär som en kniv i bröstet på mig. Jag vet precis vad du menar. Jag, jag brukar låta det bara glida förbi och acceptera att okej, okay, nu är läget så här, vi får ta det för vad det är. Men ibland blir det påfallande dåligt eller påfallande i ögonfallande. Och jag tror ett bra exempel på det, det är väl Bäckfilmerna som produceras här i Sverige för... Ja, Jag vet inte riktigt hur det går till. Jag vet inte riktigt hur avtal och sådant fungerar. Men jag vet att vi har haft väldigt många tyska skådespelare som, som kommer hit och spelar vissa roller. Spelar in sin dialog på tyska. Och sedan har vi ett utbyte att filmerna skickas ner till Tyskland för omdubbning till dem. Och vi får hit dem för ja, omdubbning till svenska. Och... De som då har en, en, ett annat språk som de pratar, och så dubbar vi över med en svensk röst. Det blir väldigt påfallande. Är man inte uppmärksam så kan det ju glida en förbi definitivt. Men jag märker det ju för att, att jag, jag märker ju att, att läppar och det som sägs, det stämmer ju inte helt. Mm. Nu kan det vara att jag är väldigt gnällig med det där, men alltså när ljud och bild inte stämmer med vartannat, det som. Åh, oh, någonting som bara får då isas längs hela ryggraden. Det stör mig verkligen. Jag är kanske anal på det sättet. Jag kanske irriterar mig på någonting som är helt irrelevant egentligen. Men där är det väldigt, väldigt övertydligt. Lyckligtvis i de större produktionerna där de har sänkt ännu mer pengar in i det arbetet som görs så är det oftast inte lika markant. Det händer ju naturligtvis att ljudläggaren inte har varit helt på banan. Men, men det är en mindre företeelse i alla fall. Och precis som du säger, det är ju inte all dialog som spelas in i, i studio i efterhand. Men väldigt mycket och ofta i filmer där man kanske inte hade riktigt förväntat sig att det skulle hända. Men jo, det gör det. Och varför... Det är ju naturligtvis val som studion har gjort, som regissören har gjort och så vidare men ibland blir ljudet bara inte det man vill ha och då får man gå in och efterbearbeta och ja, förekommer betydligt mer än vad du tror. Ja men visst har både en och annan anledning eh, Nu är jag ingen bäckfantast direkt Så jag kan inte ta mig an den referensen där för fem öre Men eh, visst finns det eh, gott om exempel Då eh, man verkligen känner att eh, det här inte riktigt var orden Som eh, skådespelaren yttrade vid inspelningstillfället definitivt Och det kan ha flera olika anledningar Eh, en sådan kan ju vara att det är ord som yttrats som eh, kanske inte riktigt passar sig för vad produktionen hade i åtanke och därför har man spelat in någonting annat över det av en eller annan anledning. Mm. Eh, ett exempel på det är ju till exempel Demolition Man eh, där man höll på att göra massa reklam för eh, Taco Bell. I, mm -hmm. eh, i, i filmen. Men eh, Taco Bell var ju någonting som den europeiska publiken inte eh, kände till överhuvudtaget. Så därför gjorde man en version av filmen där de sa Pizza Hut istället. Och eh, där lägger man märke till eh, allt som oftast att eh, eh, människorna som yttrar orden Pizza Hut ja, det, det ser inte ut och, och uttalade rent fysiskt. Eh, och, och sådana saker eh, det kan man ju lägga märke till lite här och var det kan vara någon svordom som ändras till någonting annat eller något sådant och sen har vi ju till exempel hela filmer som bara eh, dubbas om helt enkelt. Och, och tanken går ju direkt till de italienska giallo-filmerna som spelades in egentligen helt utan ljud. Där allt ljud lades i efterhand, vilket jag tycker är, är väldigt spännande. Mm. Eh, där man kunde plocka in... Vilka skådespelare som helst Från vilka länder som helst Som man tyckte passade för rollerna De kunde prata sitt eget språk Under inspelningen och ha sina repliker På språket man är van vid Och sedan i efterhand så kunde man då Lägga ljudet på det språket Man ville ha för eh, För det landet som det behövdes för Så vi kunde få en, en svensk version Med bara svensktal En italiensk version och en japansk version Och så vidare och, eh, ja, resultatet blir ju, må hända lite konstigt för det är ingen som får en version där eh, man verkligen känner en synkning mellan eh, bild och ljud men eh, det, det skapar ju en, en produktion som är billigare i längden och man kan verkligen eh, ta och, och få ut mesta möjliga av, av de pengarna man har tillgängliga och eh, det, det var en, en väldigt speciell syn på, på filmmakandet i en, en budgetvariant som jag ändå var väldigt effektiv för hela giallo har en, en speciell känsla över sig och en hel del av det är ju just ljudet och, och att det inte riktigt känns hundra procent rätt alla gånger. Ja det är väl lite som det gick till när de spelade in de där så kallade spaghetti westerns från, från ungefär samma tidsepåk där. Mm. Nu, nu har de väl spelat in viss dialog med amerikanska skådespelare men där är ändå de som byts ut om vi säger så som, som inte pratar engelska och det kunde man ju inte ha i en amerikansk westernfilm host host harkel harkel även om de då är inspelade i Italien men så kan det gå host host. Och det där med att dubba om, det är ju någonting som, som fortsätter naturligtvis. Nu hade vi ju en period i början på 2000-talet där man fick för sig att barnfilm skulle dubbas om. Och då pratar jag inte om tecknad film, för det känns ganska logiskt att man vill dubba om. Utan jag pratar filmer som Casper eller Scooby-Doo eller den där titeln som jag inte får nämna, för då blir jag pavo helt vansinnig. Men det är ju filmer där de valde att ja, gå in, ändra rösterna för att det skulle bli rätt. Men då blir det den där konstiga dissonansen mellan munrörelser och ljud. Alltså man, man fattar att det är rätt person, det är hyfsat gjort men det stämmer ändå inte riktigt och... Det kan man ju naturligtvis tycka vad man vill om. Barn bryr sig ju definitivt inte. De är bara glada att det, det rör sig och det är spännande och så vidare. Det är ju vi vuxna som blir gnälliga över sånt här. Men, men det är någonting där som, som, som stör mig, tyvärr. Jag är gnällig på det sättet. Men det är ändå imponerande att man försöker vissa fall lyckas det bättre, andra fall inte. Det är ju naturligtvis lättare att dubba in en röst som säger ungefär samma replik som, som den som läpparna då försöker säga. Så där kan det ju bli lättare. Och kul att du nämner just det där med, med Pizza Hut och Taco Bell i Demolition Man för det är ju väldigt, väldigt påtagligt men samtidigt så har de ju inte bytt skyltarna i filmen så det är ju fortfarande Taco Bell även om de helt plötsligt säger Pizza Hut. Åh oh, jösses yes, jag, jag tror ljudet är mig närmare i minnet än vad, vad bilderna är tydligen för eh, bara för att de säger Pizza Hut så vill jag nästan komma ihåg att det var Pizza Hut loggor på, på restaurangen de besöker där men så var det kanske inte så eh, ja det, det är nog ett exempel på att, att ljudet är mäktigare än vad man tror här helt enkelt. Eller att det var billigare att fixa med ljudet än med bilden. Jag vet inte, jag kan inte säga hundraprocentigt. Men jag vill minnas att de inte har gjort ändringar där. Så hoppsan hejsan, det kan gå illa ibland. Men ja, alltså nu i och med att vi har varit in lite och nämnt barnfilm och tecknad film. Så, så kan vi ju gå lite åt det hållet. För... Det är ju naturligtvis en, en filmtyp som verkligen lutar sig hårt på ljudet. Därför att ingenting av det som framställs finns. Alltså, du kan inte sätta igång en kamera och, och spela in en animerad film. Den görs ju på helt andra sätt. Och därför så måste ju ljuden göras på helt andra sätt. Och dialogen spelas ju naturligtvis in av skådespelare och liknande. Men allt annat i ljudbilden har ju fått skapas i efterhand och det är extremt imponerande och intressant. Det är ju ett yrke som kallas för att vara en foley-artist, att man spelar in ljud till bland annat animerad film. Där man måste skapa fotsteg, där man måste skapa saker som ramlar, exploderar eller tvangar om de skjuter med pil och båge och allt möjligt annat. Alltså där varenda litet ljud måste fabriceras i efterhand. Och naturligtvis finns vissa saker i olika ljudbanker, naturligtvis. Men det ljudet kanske inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut på filmen. Det är kanske inte tillräckligt långt, det är kanske för kort, det är kanske inte lätt att anpassa. Så oftast är det enklare att spela in ljudet för den specifika filmen och... Går man ut på Youtube så kan man hitta klipp från olika folieartister som håller på med saker och ting. Och det är extremt spännande och intressant. Och saker som ger vissa ljud hade man inte riktigt förväntat sig. <laughs> Nej, det, det hade man verkligen inte. Och ja, det, det är verkligen... Så påhittigt av dem. Vilka sätt de, de hittar på för att eh, finna de rätta ljuden för det som händer på, på skärmen där. Och, ja, ofta är det ju en, en fullständig grönsaksbuffé som de tar och, och leker med på olika <skratt> sätt och vis. Och eh, Man tar och gräver i verktygslådan. Man tittar i garaget vad man har tillgängligt. Ja, man använder precis allting. Man eh, tittar och synar hur det låter i eh, olika vinklar och beroende på hur man slår an på dem och, och vad man använder för att eh, skapa ljudet ja, det, det är så mycket nyanser som kan eh, göra stor skillnad med, med samma objekt där också beroende på vad man gör med det så att det, det är en hel konstform det där och det är någonting jag, jag respekterar väldigt väldigt mycket i filmbranschen och ja, jag tycker det är extremt intressant också. Och väldigt tillfredsställande om man är medveten om det- om man hör hur välgjort det är. Alltså de som hittar på med det här- som är kreativa på det sättet- de är ju extremt skickliga- och en enorm eloge till alla folieartister där ute. Ni gör ett sanslöst bra jobb. För som sagt, lägger du inte märke till det- så är det riktigt bra- du kan lägga märke till det om det är exceptionellt bra naturligtvis. Men, men ändå, om nivån ligger rätt så blir det bara en del av helheten. Du, du tar det för givet. Ja, men någon är ute och går på en grusväg. Det är klart att det låter så där. Ja, men det gjorde det inte från början. Och det är imponerande. Samma sak med alla som hittar på ljud till olika radioteatrar och liknande. Nu är det inte samma omfattning som är animerad film men, men det är ju ändå samma principer som ska användas och det kräver extremt mycket. Och ju mer komplexa filmerna blir desto mer måste man göra så här i andra filmer också. Jag menar vi har ju naturligtvis situationer där man har varit ute och spelat in skottlossning för att klippa in i krigsfilmer och liknande för att få rätt ljud och rätt eko och liknande naturligtvis. Men när man då har filmer som ja, Avengers eller andra superhjältefilmer och Godzilla och Star Wars som nämnt och allt möjligt annat då har vi ju helt plötsligt saker som är i verkligheten ja, inte så mycket i verkligheten men i den verkligheten som representeras som inte är där och därför så måste folieartisterna komma över från det animerade för att göra, ja, spelfilmer också. Och ju mer man lägger på, ju mer man hittar på, desto mer hittar man ju de här, ja, artisterna som jobbar i vanlig film också. Och där är det ju ännu viktigare att det funkar, för man är ändå beredd att svälja vissa onaturliga ljud i tecknad film, jag menar det är tecknad film, men i någonting som ska representera verkligheten så blir det ju ännu viktigare att det känns äkta. Ja, och desto mer oäkta metoder måste man ta ibland för att verkligen få till de här. Men ja, det är sant när man väl har en, en mer verklighetstrogen representation framför sig på, på vita duken så förväntar man sig vissa sorters passande ljud, någonting som akompanjerar det man eh, får se, så där är det ju än mer viktigare att, eh, att ljudet klingar rätt i förhållande till bilden och eh, ja, där tar ju det här hantverket verkligen fart och, och blir till något helt annat. Eh, jag menar ta till exempel MGM-lejonet som eh, visades i, i början av varje MGM-film som inte har ett djur av ett riktigt lejon utan det är mixat med flera andra ljudar, ibland mm -hmm. en, en elefant vill jag minnas också för att få det ljudet som skulle få folk att och, och känna igen det här eh, lejonet som just ett lejon för att få bara den rätta känslan. Det gick inte att använda bara ett lejon utan man var tvungen att manipulera det. Eh, bara det, det säger en hel del för vad, vad ljudarbetaren måste göra i en filmproduktion för att verkligen få fram ett ljud som känns rätt för en specifik situation. Man kan inte bara replicera... Eh, det som händer på eh, filmen alla gånger utan man måste gå en hel del omvägar och, och mixa samman eh, olika ljud för att få någonting som känns verkligen rätt och som antingen smälter in fullständigt i, eh, i bilden och, och skapar en homogen enhet eller någonting som verkligen sticker ut för att skapa en en specifik känsla hos publiken. Så ja, det, det är verkligen ett, ett hästjobb det där. Om man vill ha en visuell referens till hur, hur det här med ljud funkar så skulle jag vilja säga att tänk dig skillnaden mellan en karikatyr och ett tecknat porträtt. Missförstå mig inte, ett tecknat porträtt kan vara väldigt porträttlikt. Men det är först i karikaturen som du verkligen känner igen någon. Därför, vissa drag behöver förtydligas eller överdrivas för att verkligen uppmärksammas. Och detsamma gäller... I ljudet. Det är därför man behövde manipulera ett lejonsvrål för att det skulle låta ännu bättre. Man behövde blanda samman det med andra ljud för att verkligen få till det där mastodontlätet som, som verkligen kändes A lejon men det var ju inte lejon. Grejen är den att det vanliga ljudet är oftast för platt eller för tråkigt för att fungera i något sånt här stort spektakel som film oftast är idag. Det är för livlöst i, i många sammanhang det är inte imponerande på det där sättet som vi har lärt oss att vi ska uppfatta ljud i film och därför måste man gå in och överdriva det men man kan inte bara överdriva det hur som helst utan man måste överdriva det på rätt sätt för att det ska ge rätt ja, bild eller intryck av situationen och det är ju naturligtvis någonting som gör det extra svårt för de som arbetar med ljud i film, för inte nog med att man inte riktigt lägger märke till det, man förväntar sig att det ska vara där, det är inte bara att spela in vad som helst, man måste trixa med det också för att det ska kännas helt rätt, och det visar ju bara hur kräsna vi som filmtittare är att, att låter det inte stort, mäktigt och imponerande då är det inte värt det, och mm, ja, nej, men det... det... Det kräver sin talang naturligtvis och det går ju att se i alla genres på film naturligtvis. Men jag tror det är en som ligger dig närmast om hjärtat där just ljudet blir en extremt viktig del av helheten och oftast där det fallerar på många sätt. Ja, det, det får man väl ändå säga. Ljud har ju en, en så märklig förmåga att, att kunna bygga atmosfär och få en att känna någonting och... Eh, Föra fram en, en känsla till bilderna vi får se också så att det, det verkligen genererar en, en reaktion hos oss och då får man ju eh, ofta bege sig åt det, det lite läskigare hållet kanske för att eh, verkligen eh, se eh, det arbetet ja, tas till sin spets i stort sett men eh, det finns ju mycket eh, exempel på just eh, ljud som stämningsbyggare och som Ja, atmosfärsbyggare i en film. Eh, tar man och går tillbaka till David Lynch första långfilm Razorhead. Så har man ett sånt brutalt och, och intensivt ljudarbete i den filmen. Att det är nästan det som är skräcken i, i hela filmen. Man har något industriellt bakgrundsljud som hela tiden brummar och, och pulserar och får en att känna en väldigt dålig tillmods och det, det liksom kryper in i öronen och in under huden på en och det tycker jag är ett, ett typexempel på just ljud som ja, den ultimata stämningsbyggaren ta bara sett sätt på Eraserhead blunda och, och lyssna på som händer. Det är, är renosjäl magi. Det är, det är drott och eh, opolerat många gånger men det är axo-intensivt. Eh, ska man sedan ta, ta det steget till en, en lite mildare nivå så har vi ju andra, alltså atmosfäriska stämningsbyggare som eh, Wolfgang Petersens dagsbåt. Som försöker liksom efterlikna spänningen och den klaustrofobiska känslan i en ubåt genom att förvränga ljudet som reproduceras där under havet så får man en nästan surrealistisk känsla emellanåt och sedan det maskinljuden där till och arbetet med tystnad vilket är osoviktigt viktigt i, i själva ljudbilden i en film också så får man någonting som verkligen är så, så påtagligt och rejält och som ja, verkligen skapar en, en, en känsla hos tittaren. Men ja, i skräckfilmen så, så går man ju verkligen till, till helt andra nivåer och man arbetar ju väldigt mycket med... Eh, lågmäld musik, musik som atmosfär, det har man arbetat med i, i skräckfilmer väldigt mycket på olika sätt och eh, beroende på vad för typ av skräckfilm som produceras eh, och, och därtill mycket eh, ljudarbete för att, att få till Alltså den reella känslan av våld som för sig går, det är också någonting som, som kräver sin, sin man för att å, å få till den här känslan när kniven verkligen sticker in i bröstet om man hör det här köttiga lätet eh, sådana saker eh, det är inte det lättaste så att få till för att å, å, å få det verkligen kännas verkligt för Men gör man det på rätt sätt så, så, så är det så att det, det nästan känns som att man har en, en kniv i bröstet själv helt plötsligt så ja, ljudet det är ju nästan som mest viktigt i de här verkliga atmosfäriska och, och skräckfyllda miljöerna tycker jag. Man kan väl säga som så att en skräckfilm är som all annan film men där allting är ännu viktigare att det fungerar. Jag menar man vill ju normalt sett ha någon form av atmosfär i ett familjedrama, i en komedi, i en actionfilm och så vidare och så vidare. Men... Just i en skräckfilm så är de här ingredienserna extra känsliga, man måste ha större och mer varsam hand med dem för att få dem att fungera så det blir mer ett skolboksexempel på hur man får det att fungera eller att misslyckas. Och som du säger, man kan ju använda musik av olika slag. Någonting som ligger och vibrerar i bakgrunden är kanske väldigt lågt och väldigt subtilt och tar inte upp all uppmärksamhet. Men där är andra former av ljud som ligger och ska brusa eller vina och ha sig som man inte riktigt tänker på. Men det kan ha med maskinsur att göra, det kan vara suckandet och burrandet från ett gammalt kylskåp, det kan vara vinden som viner, det kan vara allt möjligt annat. Och det är saker som vi på vissa sätt tar för givet att de är där. Det är klart att de är där, de är ju på den platsen. Jo, men man måste lägga in det och man måste lägga upp det och trappa upp det där det behövs för att sedan trappa ner det där det behövs och så vidare för att få fram rätt känsla i atmosfären i olika situationer och i olika sammanhang. Jag tror de flesta som lyssnar på den här podden kan dras till minnes när de har suttit och tittat på något där, där ljudbilden bara har känts helt fel. Alltså, det är precis som att det är någonting som saknas, något element som, som inte är där och det är det jag pratar om de har missat att lägga in någonting för att verkligen få till den där atmosfären som de är mm. ute efter, de är kanske inte kunniga nog, de är kanske lata, de är kanske ja, begränsade av en väldigt snäv budget och så vidare men där kan jag ju säga som så att ju större studio och ju dyrare film så har de varit desto noggrannare med det här för att det ska fungera. Men ibland så är de så noggranna att det slår över på andra hållet istället. För jag skulle vilja ta upp It som vi tittade på för något avsnitt sedan. Där de arbetar så mycket med ljudet att det blir övertydligt. Och i en skräckfilm som It... Då ska man ju helst dra ner lite på det så att man inte signalerar att åh nu är det någonting på gång. Man, man kan fejka med musiken här och där för att göra publiken nervös och så vidare. Men, men just it är ett sånt där exempel på där de verkligen slår på stora trumman så att när det väl händer någonting då är du så förberedd på det att det har ingen effekt alls jag vill minnas att de var så, så dumma att de gjorde så brutala hopp i, i ljudbilden mellan de mer vänskapliga varma eh, barnscenerna där de skulle liksom eh, binda samman med varandra och skapa en, en vänskap som ska eh, ta dem igenom hela den här svåra stunden och direkt när vi kommer in i en scen därifrån och, och till en scen där, eh, där det kommer att och tillföras ett skräckmoment så är det första som händer det är att de ändrar ljudbilden de eh, ändrar bakgrundsljudet till något helt annat man känner att nu är det någonting på gång och man är minst lika eh, övertydlig i bildspråket där också, så i och för sig de går hand i hand där, det, det ska de ha lite krädd för men det, det, det har ju inte den effekten på långa vägar. Man vet direkt, okej, okay, nu kommer det här att hända. Och både bild och ljud i, i det, det signalerar precis att nu kommer det här att hända om ungefär så här lång tid. Och, ja, de berättar allting i förväg. Och det, det, det motsäger ju hela syftet med, med skräckgenren. Vi vi förväntar oss det, det oförväntade i stort sett vi, vi vill bli överraskade vi vill bli tagna på sängen vi vill få våra förväntningar ja, förvridna och serverade på ett annat sätt och när man bara tar och telegraferar på det viset både med, med ljud och bild så så finns det ingen mening helt plötsligt och då, då tar man hela atmosfären bort från filmen för då då finns det ingen spänning kvar längre. Nej, och då har man ju misslyckats fundamentalt. Alltså, jag förstår att man kanske ville göra någonting som var väldigt aggressivt i atmosfären när man gjorde it. För all del, jag kan, jag kan förstå syftet där. Men där är en stor skillnad mellan idé och genomförande. Och jag tycker att genomförandet kunde ha varit så fruktansvärt mycket bättre. Alltså, det är nästan pinsamt på, på många sätt och vis. Alltså, det, det verkar som att ju, ju, ju modernare teknik vi har så blir man latare och latare på många sätt och vis. Det var lite det vi pratade om i The Meg. För då nämnde jag att när man hade begränsningar med specialeffekter och liknande, då var man tvungen att tänka till på ett helt annat sätt för att det, det skulle bli så bra som möjligt i film. Nu när man kan gå tillbaka och ändra och justera och ha sig i postproduktionen då försvinner mycket av den kreativiteten och jag skulle vilja säga att det är detsamma här. När man har för många möjligheter, när man har för många miljoner dollar att kasta på sitt projekt då har man också en tendens att bli lite för bekväm med sina idéer. Man ifrågasätter kanske inte sig själv. Man ifrågasätter inte den bild man försöker skapa och så vidare. Och så och med ljudet här. Om jag ska ta ett exempel som verkligen är Ja, lysande från början till slut så skulle jag vilja ta upp Alien som vi har pratat i tidigare avsnitt. Och jag vill minnas att vi gick in lite på ljudet där, men, men inte alls så mycket som vi skulle kunna ha gjort. Men då hade den podden säkert varit en halvtimme längre och det, det finns gränser för hur långa vi borde göra de här avsnitten. Men där har man så mycket uppfinningsrikedom att man har ett ljud ombord på rymdskeppet som ligger i bakgrunden. Vi har allt surrande från maskiner, välbekanta ljud från skärmar och så vidare. Saker som bara ligger där och som gör att det känns som en miljö vi är vana vid. Ja, det här är industriellt. Ja, det här är maskiner vi känner igen och så vidare. Men så fort de kommer ner på den ogästvänliga planeten då är där ett vinande, ett obehag. Det är nästan som att planeten försöker varna dem. Dra härifrån, det här, det här är inte en plats för människor och så vidare. Och så kommer de in i det främmande rymdskeppet och där ligger också ljud som, som burrar och har sig som gör att det känns obehagligt och ekande på ett sätt som det här, det här är en plats där, där döden härskar. Ta er härifrån och så vidare. Och så har de lagt på musik som förhöjer den där känslan också. Alltså det är, det är en masterclass på många sätt och vis, både i visuellt berättande men även i hur man framställer atmosfäriskt ljud. Ja och det, det är ju ett typexempel på en film som använder ljud väldigt sparsamt också och till mesta möjliga effekt skulle jag vilja säga för det är ju inte en en film ändå som har ljud i överflöd man har eh, det här bakgrundsurret överlag eh, som du eh, pratar om och man har eh, dialogen det, det finns vissa ljudsekvenser eh, rent eh, musikmässigt i i, i filmen också men eh, alltså det som eh, Alien använder mycket det är just avsaknaden av ljud annars för att, å, att bygga atmosfär att man tar eh, den här eh, borduntonen som, som finns genom hela filmen i, i det maskinella eh, lätet som finns på, på rymdskeppet det, det konstanta obehaget där och sedan kontrast man det med, med ja, extrem tystnad man eh, gör inte mycket väsen av sig i, i Alien och eh, det gör att obehaget växer också och när det väl kommer in andra ljud eh, så, så reagerar man ögonblickligen på det också för man, man sitter nästan som på nåla man, man längtar efter någon sorts ljud och eh, när det väl kommer så ah, blir det Nästan som ett, ett slag i ansiktet, vissa gånger, och ja, det är, ja det, det är fullständigt briljant gjort hur man har gjort ljudbilden där också. Och... Eh, Ja, man, man kan ju gå andra vägen också verkligen överanvända ljud eh, och ändå få det att fungera. Allt är ju beroende på den typen av, av film som man ändå vill få fram. Alien är ju ganska lågmäld i sin framtoning. Man vill ha en långsam stegring av spänningen och man använder ljudet för att och verkligen eh, få publiken. Bliken dit man vill ha dem rent stämningsmässigt. Och, och man trappar upp det genom eh, mycket av, av eh, ljudet man använder. Eh, sen kan man ju verkligen ta och, och bara... Sätta gasen i botten för att få in en stämning hos publiken. Ett som vi pratade om hade ju väldigt distinkta skillnader mellan de olika typerna av scener som fanns där. Om det var vänskapsscen eller skräckscen och det var brutala skillnader i ljudbilden. Och det finns det även i en film som Dario Argento Suspiria från 70-talet som ja, varje gång det, det blir fråga om ett spänningsmoment har och sätter fart på det här Goblin-soundtracket som han eh, använder i filmen med det här musikdodslätet som verkligen bara tar och... Tutar rakt in i öronen på oss för att signalera att nu kommer det att hända någonting. Och det är i stort sett vad, vad IT gör också. Men vad som skiljer Susperia från IT det är att det här är en sån en mardrömsskiljning. Det här ska inte vara riktigt verklighet egentligen det här är en, en brutal saga någons värsta mardröm och ingenting kan riktigt tas för, för verklighet i Susperia och där kommer man undan med betydligt mer för det är en väldigt stilistisk film från början till slut rent visuellt och också ljudmässigt och eh, tar man de här eh, ljuden som, som används i Suspiria främst med, med Goblins oh, eh, ja, hemsökta soundtrack nästan och, och till de väldigt brutala påträngande ljudeffekterna som man har i, i sin film. Och även med ja, lite smått suspekt ADR, där också där, där dialog har spelats in lite i efterhand. Så får man verkligen den här känslan av att man befinner sig i ett, ett drömstadie och ...i någonstans där man inte riktigt kan ja, slippa undan. Och det är liksom den mardrömkänslan som eh, Argento bygger upp där... ...som blir så effektiv på grund av att han nästan överanvänder ljudet i en film. Och där är ju den stora frågan egentligen som vi inte känner att vi riktigt kan besvara... Hur mycket ska man använda var och när? Och det är faktiskt så individuellt beroende på vilken film man försöker skapa. Mm. Det beror på vilken berättelse, hur man har lagt upp den, vilka effekter man vill få fram av berättandet och så vidare. Så det finns ju ingen färdig lösning som man bara kan ta och slänga på någonting. Utan det gäller ju att man har... Enorma mängder kreativitet. Att man verkligen förstår och begriper hur ljud fungerar och kan användas. Och till de flesta studiernas cred så har de oftast väldigt duktiga människor som jobbar med det här. Som får det att fungera. Men om man är en aspirerande filmmakare då är ju det bästa tipset att bara sitta ner fundera på vad det är du försöker åstadkomma och är du i processen att gå igenom och välja ljud och liknande se på det du har och försök tänka hur får jag det att fungera på bästa möjliga sätt ibland kan det första intrycket man har vara det sämre alternativet. Jag menar, du har berättat för mig en historia om hur Alfred Hitchcock som vi alla vet var en extremt skicklig filmmakare och arbetade väldigt mycket med ljud. Han hade planer på att inte ha ljud i den där väldigt kända scenen i Psycho där uh, den stackars damen möter sitt öde i, uh, i duschen. Och... Så var det som så att, att kompositören skapade det där kända musikstycket. Han lade på det, han visade Hitchcock och Hitchcock sa vi kör på det. Det här låter mycket bättre. Nu säger jag inte att Hitchcocks idé skulle ha varit dålig, absolut inte. Men i och med det här mycket kända musikstycket och hur populärt det här blev så får man ju ändå säga att det, det ändrades till det bättre- men det var ju inte den ursprungliga planen där. Nej, det var det ju inte. Och äh, jag tystnade i den scenen hade kunnat vara. Väldigt, väldigt effektiv också. Men det hade också genererat en, en annan känsla. Och eh, med den här panikslagna atmosfären som eh, Hermans eh, vansinniga eh, komposition i, i duschenen där eh, skapar och genererar det. Ja, det var väl precis det som man kände var, var det rätta för, för filmen i det ögonblicket här, en sån intensiv chock hos publiken, det, det var det som verkligen behövdes för filmen, istället för en mer jag med lite småkrypande scen som mer talar genom att inte tala, så, så blev det här mer som ett, ett slag i ansiktet och det bara kändes rätt så ibland måste man ju verkligen experimentera med olika idéer se vad som funkar, se vad som inte funkar ta ett steg tillbaka lyssna ordentligt på, på vad som för sig går och ja, ibland kan eh, till och med ett, ett enkelt misstag leda till att man eh, kommer lite på andra tankar ja det här var ju inte så dumt trots allt om vi spinner vidare på den idén så, så kan vi få till någonting ja, eh, riktigt speciellt i, i ljudbilden så man ska aldrig vara rädd för att, att experimentera speciellt med, med ljudläggningen här det, det kan generera mycket spännande saker jag menar visst alltså ljud och bild som går hand i hand det kan vara eh, väldigt behagligt ibland är det ju dock inte vad man är ute efter ibland är just kontraster mellan eh, ljud och bild det är som får mest effekt mm. eh, Vare sig det, det, det gäller dialog eller musikläggning, effekter och vad det än är så kan man få väldigt spännande resultat av det hela. Ett exempel på det Det är väl en film som Kannibalfilmen Revenous Från 99 Om någon minst den vid det här laget En av mina <laughs> favoritfilmer Måste jag ändå säga Där kompositörerna Damon Albarn och Michael Nyman Har lagt ett ett soundtrack till den filmen som ja, inte riktigt passar handlingen alla gånger, som är betydligt lekfullare och naivare än själva handlingen, vad som händer i scenen vid just det tillfället och den dissonansen, det, det skapar ett sånt... Obehag hos mig i alla fall att jag, jag nästan både ryser och småskrattar samtidigt och så kommer jag på mig själv med att göra det och eh, blir nästan rädd för mig själv samtidigt så att det, ja, det, det kan få sådana unika resultat i, i just hur man lägger ljudet så eh, ja, där, där finns mycket att leka med där Och på tal om lekfullhet så vill jag faktiskt ta upp ett filmexempel som jag egentligen inte är så förtjust i eller har väldigt mycket åsikter om som, som jag vet att du och jag säkert skulle ha en väldigt lång och utdragen diskussion om om vi börjar det här. Men det ska vi inte nu. Men 2001 A Space Odyssey är ju inte en av mina favoritfilmer när det gäller Stanley Kubrick eller sci-fi överlag. Men det är ju en sån där film som jag respekterar därför jag vet hur enormt viktig den är för genren, alltså han presenterar ju väldigt mycket där som mer eller mindre har blivit standard i hur man gör sci-fi-film och mm. sen har det utvecklats naturligtvis tiden rullar ju på men det var ändå någonting där han skapade som har varit extremt viktigt. Och ljudbilden i 2001 är ju väldigt, väldigt, väldigt speciell. Det finns väldigt speciella ljud runt de här uh, monoliterna som har extrem vikt. Det är ett ljud som är mystiskt men ändå oroväckande därför att det är någonting... Vi inte vet vad det är. Det är något okänt, någonting farligt. Nästan något gudaktigt Och det förmedlas utan dialog, bara med ljud. Och det är extremt imponerande. Mm. Men någonting jag faktiskt uppskattar, även om det kan gå åt det lite komiska i 2001, det är rymdballetten där. Därför att... I och med att ljud inte färdas i vakuum och du kan inte ha några ljud ute i rymden och Kubrick ville vara ja, så realistisk som möjligt så finns det ju inga ljud när rymdskeppen flyger runt och liknande. Men då har de valt att istället lägga klassisk musik över så att det blir som att rymdskepp och rymdstationer och allt möjligt annat, det rör sig i en kosmisk ballett och hur löjligt det än kan låta när jag beskriver det så här så är det ändå någonting vackert som uppstår när man ser de här rörelserna när man ser rymdskepp, dockar, flyger iväg snurrar och allt möjligt annat till den här klassiska musiken det är ovanligt oväntat och jag kan faktiskt inte komma på någon annan film på rak an som har gjort något liknande och det gör ju att det här är ett smart och men lite annorlunda drag. Mm. Ja, det, det är verkligen speciellt det där och Eh, jag kommer direkt att tänka på Gravity som eh, nästa exempel, där då. en annan sci-fi-film där Alfonso Cuaron vill eh, verkligen eh, ta det, det, det verkliga ljudet eh, med sig ut i rymden där också och, eh, och, och verkligen få till det här. Samklangen mellan, mellan ljud och tystnad, eh, och han eh, ger sig rackan på att, eh, att det ska vara tyst där det är vakuum, och, och bara ha ett eh, litet musikspår eh, rullande i, i bakgrunden eh, där man annars bara får ljud ja, inne i rymdjälmarna så att säga, eller där ljud tillåts att fortplantas. Eh, och, eh, det var det mest imponerande med den filmen för min del. Det, det var just ljudbilden. Hur de har byggt upp den här eh, rymdmiljön. Och fått den att känna så, eh, så, så påträngande och så skrämmande och så vacker på samma gång. Eh, bara med hur man har byggt upp ljudet. där. Det kan vara fullständigt panikslaget hektiskt. Utan att eh, egentligen man får höra någonting. Men eh, just den tystnaden kombinerat med vad som händer på, på skärmen där också det gör extremt mycket för att trigga eh, stressen hos, hos mig som tittare i alla fall. Eh, så eh, det är också en film som eh, har lite gått i, eh, i Kubricks fotspår där och, och eh, tagit sci-fi-filmen eh, en, en, en lite mer verklighetsstrogen väg och, och, och lekt väldigt mycket med ljudet. Man har ju inte gjort det till en, en direkt rymdeballett men det bannar man inte långt därifrån. Men när du ändå nämner Gravity så kan vi ju hålla fast vid Sandra Bullock lite grann. Därför om vi går från ett bra exempel så kan vi hoppa över till ett exempel vi inte är riktigt lika imponerade med för... Vi tittade för inte allt för länge sedan på Birdbox och det var ju en film vi hade en hel del att säga om och ljudet kunde vi ha ägnat med tid. Det känns lite så med de flesta avsnitten vi har gjort men, mm. men vi tar upp det här istället. Ljudet är ju någonting i den filmen som man kunde ha ägnat mycket tid och omsorg till och man kunde ha lagt upp filmen på ett helt annat sätt också där hennes utsatthet hade översatts till ja, någonting som publiken fick ta del av. Nu ser vi ju mest på saker som händer i bild och alla de ljuden som de utsätts för eller som hon lyssnar till. Det, det tappar lite effekten för om vi hör ett ljud, vi ja, men vi ser vad som gör ljudet i bild så det är inte lika mystiskt eller, eller oroväckande eller vad är det här och så vidare. Mm. Så där är en enormt missad chans när det gäller atmosfär och ljudbild i Birdbox. Monstern kunde ha framställts mycket bättre och allt det som händer runt omkring rollfigurerna som inte har med monstran att göra hade kunnat presenterats ännu starkare om ljudet hade varit en, en bättre grej. Och med tanke på att ljudet är viktigt i själva handlingen så känns det ju lite som en inte bara en missad chans utan nästan som ett, ett långfinger mot ljudet. <laughs> Ja, ett fullständigt eh, idiotiskt misslyckande kanske. Eh, för ja, det här är ju ändå en film som handlar om att eh, bli mer eller mindre tvingad bort från ett av ens mest viktiga sinnen. Och när synen försvinner, man hade kunnat göra så mycket med just ljudbilden där för att bygga stämning, eh, etablera en, en mystik kring vad som händer runt omkring våra eh, rollfigurerna de inte kan se men de gör nästan ingenting med den saken utan allting ska presenteras visuellt tillsammans med ett ja, tillhörande ljud. Man, man kan inte och vågar inte eliminera bilden till förmån för ljudet för att verkligen få oss att känna hur det är att, att vara i våra roll, figurer, skor och verkligen få en och känna en isolerad och sårbar. Det, det fanns så mycket missade chanser i, i Bird Box som man kunde leka med för att få den filmen att bli mycket mer effektivt berättad. Och, och ljudet, ja, det, det är nästan den, den största missade chansen. Ja, alltså... Det är ju inbyggt i handlingen, dra nytta av det. Men nej, vi vill, vi vill visa saker istället. Film är ett visuellt medium. Ja, det är självklart att film är ett visuellt medium. Men ibland är det man inte visar så oerhört mycket starkare än det man visar. Det betyder inte det att man ska vara kryptisk eller att hålla saker helt från tittaren och så vidare. Men det finns... Faktiskt goda lösningar liksom dåliga och då kan man sitta och fundera igenom vad funkar här egentligen? Spoiler till vårt Bird Box avsnitt: vi är inte imponerade. Och någonting som jag inte heller är särskilt imponerad över men som ändå är en, en bra indikator på det här med ljud och hur viktigt det är och hur mycket man tar det för givet. För inte allt för länge sedan så kom det ju ut en ny mumienfilm med Tom Cruise. Jag kan inte direkt rekommendera den om jag ska vara ärlig. Den är långt ifrån lika härlig som de gamla mumiefilmerna med Brendan Fraser. Men det är en helt annan diskussion. Men i samband med att den filmen skulle komma ut så kom det ut en trailer på Youtube där man hade glömt att lägga på vissa av ljudspåren. Vilket leder till att man blev väldigt medveten om hur mycket som är fake, hur mycket som är pålagt, hur mycket som är borttaget och hur många röster och skrik och liknande som är... Ja, helt fejkade. Så kan man hitta den på Youtube så rekommenderar jag att titta på den. För den är intressantare än själva filmen. Mm, ja, där kan man få typ exempel på hur ljud verkligen fungerar i, i ett visuellt medium. Det, det låter väldigt intressant. Jag har inte sett mumien och jag har inte sett trailern. Men trailern kanske jag kastar ett getöga på nu. Bara för den saken skull i alla fall. Eh, och jag vill man få lite mer kött på benen om hur, hur viktigt ljudet ändå kan vara i en film eh, och, och hur ljud fungerar överlag också rent cinematiskt så eh, kan jag också rekommendera filmer som verkligen handlar om ljud också eh, och då ofta i, i rent spänningssyfte jag, jag tänker bland annat på filmer som eh, The Conversation av eh, Francis Ford Coppola eh, om eh, en eh, övervakningsexpert som råkar spela in eh, en konversation som eh, får honom att tro att någon kommer att, att bli mördad och eh, ljudet spelar naturligtvis en så central roll genom hela filmen det är helt magnifikt gjort hur man med arbetet med ljud tar och bygger upp hela stämningen och nästan hela handlingen också det är någonting jag verkligen kan rekommendera jag kan också nämna en film som Blowout av Brian De Palma där vi har John Travolta som en ljudtekniker som är ute och spelar in ljud och råkar spela in någonting som visar sig vara, ja ett mod kanske och eh, där får man också eh, se mycket av eh, hur en, en ljudtekniker arbetar åtminstone då i, i början av 80-talet eh, men eh, rent principiellt också och eh, även där så, så har ju själva ljudet en så central handling i, eh, i, i filmen och ja, just känslan av ljudet det är, är någonting som eh, verkligen är extremt rent stämningsbyggande här och någonting som verkligen är den främsta berättarfaktorn i en film som, som den och eh, vi har ju även en, en lite nyare film som eh, Barbarian Sound Studio av eh, Peter Strickland eh, som handlar om just en ljudtekniker som eh, åker ner till Italien för att arbeta på en italiensk eh, giallofilm och eh, ja, där, där verklighet och, och, och, och eh, fiktion kanske har en tendens att flyta samman eh, allt eftersom arbetet pågår och det är en film då, då ja, nästan hela filmmedlet håller på att dekonstrueras och genom just ljudarbetet så tar man liksom och, och bygger ihop filmen igen och ja den är väldigt väldigt spännande att, att kolla på rent filmtekniskt också så det, det är några exempel på filmer om ljud där ljud har en så central handling och där man lättare kan ta och ja, bilda sig en uppfattning om hur, hur viktigt ljudet är för att få till rätt ja, känna. Det var ju faktiskt ett gäng riktigt spännande rekommendationer där. Jag tror att jag kommer att kika närmare på ett par av dem. Men jag ska väl komma med någon rekommendation jag också och något som faktiskt var väldigt intressant för mig det var ett sommarprata avsnitt för uh, flera år sedan där uh, ljuddesignern Per Hallberg pratar om sitt arbete med uh, film i ja, Hollywood, Los Angeles där. Han, han har varit med och lagt ljudet på många av de där stora titlarna som... ja de flesta förmodligen har sett. Och det var en sån där ögonöppnande upplevelse när jag lyssnade på det när det kom ut och fick höra om hans arbete och liknande. Jag har uppskattat väldigt mycket i ljuddesign efter att ha hört det här eh, sommarpratet. Det borde väl fortfarande finnas tillgängligt på Sveriges Radio. Jag tror det kom ut 2008 någonting sånt där... Eh, och någonting han pratar väldigt mycket om i, eh, i det avsnittet det är att han hade så gärna velat göra en, eh, en Bond-film, lägga ljudet till en bondfilm. Och fram tills dess hade han inte fått chansen. Men eh, vad jag har förstått så, så fick han den till slut 2012 med eh, Skyfall. Mm. ja så, så fick sagan ett lyckligt slut i alla fall, det var skönt att höra och ja, är ju faktiskt en riktig storhet i, i Hollywood och, och vet ju verkligen vad han pysslar med så eh, är man intresserad av eh, hur man bygger upp ljud så eh, kan man definitivt ta och, och titta närmare på den karn vad han har gjort och vad han, eh, hur han ser på sitt yrke också, jag tror det kan ge mycket kött på benen. Och med det sagt så vet jag inte hur mycket mer vi har att säga om det här egentligen. Ja, i allhetens namn så har vi säkert väldigt mycket mer att kunna prata ännu längre om ljud för det är någonting som intresserar oss båda väldigt mycket men någonstans får man väl dra den där linjen i sanden och sätta punkt helt enkelt. Och jag tycker att det har varit väldigt givande och jag hoppas att våra lyssnare också tycker att det har varit givande så det inte bara har varit oss två som pladdrar på i en och en halv timme men eh, om man inte gillar det så varför lyssnar man på det här? Ja, ja eller hur Här, här har vi två, två nördar När det gäller ljud i film, tydligen, som har en tendens att, att bladdra på i all evighet Och ja, ja, jag hoppas att, att ni får någonting ut av det hela Själv har jag nog några av fyror kvar Här med, med filmexempel På just ljud i olika aspekter i, i, I filmmakandet Så jag kan absolut tänka mig En fortsättning i alla fall Så eh, låt oss gärna veta Om vi ska Ta göra lite mer djupdykningar i, i det här ämnet eller vad ni tycker. Men eh, ja, jag har i alla fall uppskattat vårt eh, ljudliga samtal väldigt mycket här idag. Och vi kommer att höras om en vecka igen och kommer att hålla kvar lite i det här ämnet. Men eh, nu blir det en faktisk film vi ska ha tittat på där ljudet är... Extra relevant inte bara för handlingen utan även för huvudrollen. Oh, ja, ja, det är en film om ljud från början till slut i stort sett. Eh, en, en film där ljudet liksom kan vara det som ja, nästan för en man över gränsen. och ja, Där man till slut inte vet vad som är vad. Och, ja, hela tiden har vi våldet omkring oss. Men ja, kanske inte våld så som man tänker sig vi... Eh, vi första ögonblicket utan ja det, det är lite säräget i det här fallet vad jag se. Och skrämmande på många sätt och vis har jag fått höra också. Det här är någonting som jag inte har några förkunskaper om utan jag kastas in helt ovetande. Men de vibbarna som jag har fått från dig när det gäller det här så, så har jag en känsla av att det kommer att bli Hårresande, mycket att lyssna på men mycket att få se upp för också för den delen. Man lever farligt. Ja det, det gör man definitivt och eh, även om det kanske mest är just grönsaker som får sätta livet till nästa vecka så finns hotet ständigt där och ja, de som är intresserade av eh, hur arbetet med ljud går till eh, i en film där de kommer nog att eh, få ett skräckslag, ett lystmätet eh, tillgodosett nästa vecka också. Så vi får väl hoppas att allt liv består även efter att den röda inspelningslampan har slocknat. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.